Лобзинський і Коховський, Твардовський і Ваховський, Белоблотський і Єрлич, Зубрицький і Кушевич, Освєнцим і Нарушевич, Єм'юловський і Кисіль, а ще чужезенці Віміна, Бішенг, Безольдів, Швальє, Рігельман, а ще ж свої, Самовидець, Гродянка і Величко, був чи не був. Як же писали, Лобзинський переписав Кололовича, Пасторій і Рударський попереписували щоденники із збірки Грабовського, Рігельман переписав самовиці і Пасторія, Шевальє копіював Пасторія, Величка і Твардовська. Чужі історики розминалися правдою от пристрасти, а свої задавністю. Та хіба й сучасні писали саму правду? Сучасники брешуть ще більше, ніж нащадки, бо вони мають більшу зацікавленість у подіях. То вже так воно ведеться, що своїм більше віриш, бо, як казали ще древні, своє стерво гарно пахне. Початків моїх ніхто не вмів ні збагнути, ні витломачити. Всі були мови про Субатів, про наїзну на мій хутірнікчемного Чеплинського вся коронна охорунжа конець польського, про образу, від якої в мені збурилася кров, писатимуть ще ніби я в образі своїй жадобі віднайти справедливість, пробився аж до короля Владислава і вбачатимуть у тому свободу тодішніх звичаїв або ж малість короля перед всевладдям шляхти. Ніхто не згадає про мою власну значимість, коли вже не велич, Бо ж до Варшави пробився не просто козак із своїми підпомічниками Демком, Іванцем та Петром, а чоловік, за яким стояв народ цілий. І привістий чоловік не лише образу свою власну, а обурення свого народу. На той час я вже був старий чоловік. Старість визволені від усього непевного і нерозумного. Із нинецька брутальна Відкинено мене в неспокій молодості. Верхий на коні переміряв я всю Україну, щоб добратись до короля і скласти йому репротест, проте як наступає шляхта на сумління людське, як отягощає козаків і гоніння насилає на віру нашу. Чинилося тоді шляхетним українцям і посполитим, що жили обіруч Дніпра, і козакам запорозького війська. Велике гноблення і озлоблення від панів і їхніх дозорців. Велику наругу і утиски пани почали творити Русі, либонь, від року 1333, коли король Казимир Великий, син Владислава Локетка, підкорив короні польській нашу землю. Триста п'ятнадцять років гніту над Руссю і козаками. Змінилося кільканадцять королів. Були серед них і милостиві, як Владислав II, син Русинки, і мудрі, як Стефан Баторій, що вів чин серед дніпронизових козаків, дозволивши обирати гетьмана і старшин, не давши володіння трахти що щоправда, не города, а сільце. Були просто обачні, що боялися надмірних утисків і надавали народиві моєму привілеї і мандати». Та, панове, можні, нищили через свій гонор і ті крихти милостей і через свою невситимість чинили над людьми українськими гніти на Я вболював на плачі стогнання народу мого братським, а, скоріше, батьківським серцем. Та хто ж ти бачив і помічав? У мене не було про історії, не простежувано кожного мого кроку. Був я геть безіменний для світу, аж поки випростався над усім тим світом. Але й тоді все приписано тільки моїй власній кривді і знову повишено в незнанні всі дотеперішні роки. Бо хто є? Не королевич з роду Вазів, що вінчався золотою короною польських королів. Не коронний канцлер Посолінський, що всю Європу потрясав своїм красномовством. Нелитойський влад серед який у захваті від своєї значищості, списував щодень пам'ятну книгу свого життя, нотуючи в ній увесь дрік ізок людський. Про мене ж згадав лише тоді, як ударив грім. Вважали, що грім ударив тільки над Чигиринським сотником Хмелем, а луна від того грому розкотилася по всій землі, лавина обрушилася. Близковиця осяяли всі небеса, вість рознеслася по всіх краях заселених і диких. Тихі жади, стогони, плачі, грізний гомін, все стало чутно. Грім загримів, і вже знав є тепер, що не відгримить він ніколи. Тепер уже не відгримить. Навіть великий канцлер литовський Станіслав Альбрих Традзівіл вимушений був визнати, Причина тої бурі – є сила наших злих учинків і утиск бідних. Коли у квітні 1632 року король Зигмунд III помирав, то до нього допущено було людей всілякого стану і статі. І вони так запопадливо обціловували йому руки, що шкіра на них побіліла від тих поцілунків. А руки ж Зигмундові були по самій ліфті в козацькій крові. В крові наливайка, в крові народу руського. Ми не цілували тих рук. У червні посольство наше стало перед цимом і домагалося участі в елекції нового короля, повернення прав для схизматиків, збільшення лічби козацького війська. Бо ж нас облудно звано члонками Речі Посполитої, і розкричувано по світах Буцінту Україну заливають хвилі Золотої свободи Члонки Речі Посполитої Сенат взяв на глузи Наші домагання Вважаючи їх нахабством Що ж до да?